Károng nagyvonalú vendéglátása Már három hete, hogy Tángme vendég szeretetét élveztük. Most a gazdag Károng hívott meg bennünket a házába, és mi hálásan elfogadtuk a meghívást. Tangménak öt gyermeke volt, és nem akartunk tovább a terhére lenni. Ő, aki bennünket, mint szerencsétlen csavargókat befogadott, igazi barátunk lett. Segítségét sohasem felejtettük el. Új évkor mindig ő kapta az első fehér sálat, és karácsonykor később állandó vendég volt a házamban. Káronknál egy tágas szobát kaptunk európai berendezéssel, asztalla, a székekkel, ágyakkal és pompás szőnyegekkel. Egy kis mosdóhelyiség is állt mellette. És Káronk házában olyasmit is találtunk, amit eddig igen nélkülöztünk, egy zárt széket. Ebben a témában Tibetben az emberek teljesen fesztelenül viselkednek. Az árnyékszék általában a következőképpen néz ki. A lakóházakhoz egy kis falazatot építenek, amelyhez néhány lépcső vezet fel. A falacska dobogóján néhány nyílás van, a tövében pedig egy gödör a kitakarításhoz. Sok helyen azonban még ilyen alkalmatosság sincs. Reggelenként a konyhából hoztunk magunknak meleg vizet a mosakodáshoz. A konyha egy óriási, a főépülettől oldalt fekvő aládúzolt helyiség volt. Döngölt föld volt a padlója, és a közepén egy minden oldalról hozzáférhető nagy vájok tűzhely állt. A tűz soha sem aludt ki benne, éjjel nappal egy ember gondozta. Főzés közben egy óriási fújtatót működtetett, így a kájhajukban úgy lángolt és izzott a tűz, mint valami kürtőben. Lassa csak 3700 méter magasan fekszik, és az oxigénhiány meg a fűtő fűtőanyag mesterséges segítséget igényel, hogy valamire való tűz keletkezzék. Káronk több szakácsot is megengedhetett magának. Főszakácsa évekig dolgozott, kalkutta legelegánsabb szállodájában, és értett az európai konyhához is. Nem csak remek pecsenyéket sütött, hanem kiváló cukrász is volt. A másik szakács Kínában tanult, és ismerte a kínai konyha minden különlegességét. Káron szerette vendégeit rendkívüli falatokkal meglepni. Azon viszont csodálkoztunk, hogy az előkelő konyhákban a nők csak kisegítő munkákat végeztek. A napi étkezési rendit másképp oszlik meg, mint ahogy azt mi megszoktuk. Reggel, valamint napközben még többször is vajas teát isznak. Azt mondják, vannak lássában olyanok, akik naponta 200 csészével is megisznak, bár ez bizonyára túlzás. Két főétkezés van, az egyik délelőtt 10-kor, a másik este napnyugta után. Az első étkezés mindig valamilyen campa ételből áll, körítéssel, ezt a szobánkban fogyasztottuk el. Bocsorára általában meghívást kaptunk kárunkhoz. Ilyenkor egy nagy asztal körül ül az egész család, sokféle ételt szolgálnak fel, és ez az étkezés a nap középpontja, amikor a ház minden lakója együtt van és megbeszélik a nap eseményeit. Utána a lakószobában, mely a sok szőnyeggel, szekrényel és szobrocskával és zsúfoltnak tűnt, elszívtunk egy cigarettát, megittunk egy pohár sört, és megcsodáltuk a házigazda legújabb szerzeményeit. Hihetetlen mi mindent vásárolt összekarong. Rádióján élvezettel keresgéltük a világ valamennyi állomását, és örültünk a tiszta vételnek, hiszen a világ tetején nincs semmi zavarás. Aztán a legújabb lemezeit hallgattuk meg, máskor egy fényképezőgépről vagy egy filmfelvevőről mondtunk szakvéleményt, vagy egy nagyítókészüléket próbáltunk ki, sőt az egyik este egy teodolitot is megcsodálhattunk. És Károng használni is tudta ezeket az eszközöket. Neki volt a legtöbb hobbia az egész városban, és mi nem is kívánhattunk volna jobbat, mint hogy éppen nála lakjunk. Bélyegeket gyűjtött, kiterjedt levelezést folytatott a világ minden részével, amiben nyelvekben jártas fia segítette. Válogatott könyvtárába jelentős mennyiségű nyugati könyvet halmozott fel. Ezeket nagy részt ajándékba kapta, mert minden európai, akit Lászában vendégül látott, hozott neki könyvet. Carong rendkívüli ember volt. Mindig azon fáradozott, hogy reformokat vezessen be, és ha a kormányt valami nagy probléma foglalkoztatta, még ma is kikérték a véleményét. Az ország egyetlen vas hídja az ő ötlete volt. Indiában terveztette és állította össze, aztán darabonként szétszedve hozták jak és ember háton a világ tetejére. Karong a legmodernebb értelemben vett self-made man volt, és képességeivel a nyugati országokban is kiemelkedő személyiségnek számított volna. Fia George, aki megtartotta indiai iskolás nevét, apja nyomdokaiba lépett. Már első találkozásunkkor megcsodáltok műveltségét és sokoldalú érdeklődését. A fényképezés volt a szenvedélye, és amit csinált, azt érdemes volt megnézni. Egyik este még egy saját forgatású színes filmmel is meglepett bennünket, a vetítő készülék halk zümmögése közben egy ismeretlen világ tarka képeit figyelve az ember a Bécsi Urániában érezhette magát. A károngal folytatott beszélgetések és a tőle, valamint a brit képviselettől kapott könyvek jelentették az esti szórakozást. Mozi, színház nincs Lasszában, nyilvános a szórakozóhelyek még kevésbé, így a társas élet a magánházaknál zajlik. Napközben állandóan a várost jártuk, nehogy valami érdekes látnivalót elmolasszunk. Azon nem egészen alaptalan félelmünk volt, hogy meg kell néznünk mindent, mert megeshet, hogy egy szép napon mégiscsak kiutasítanak bennünket. Véletlen volt-e, hogy már többetszer meg kellett hallgatnunk egy angol történetét. A tibeti kormány felkérte őt, hogy létesítsen Lászában egy európai mintájú iskolát, és több éves szerződést ajánlott fel neki. Hat hónap múlva csomagolhatott. Az ellenzéki szerzetesek kiutálták az országból.